Бувають панночки, а ну ж вам котра сподобається. О, пан совітник дуже ласкавий, буду безкодечно вдячний. Совітникова своячка – то була одна львівська міщанка. Каменична пані. Судді знали її дуже добре і назвали інакше, як тільки тьоця Зюзя. Говорили, що колись це була осібка досить легкого гатунку, поки один багатий міщанин не взяв її з вулиці і не оженився з нею. Вона віддячилась йому звичаєм таких осіб, своїм поводженням довела його до божевілля, що з часом змінилося в тихий ідіотізм. Як нешкідливого і невлічимо хорого його віддали в її руки, і вона помістила його в офіцині, його власної каменниці, у вузенькій холодній комірчині на піддащу, держала його там неліпше худобини і доглядала так, що він по кількох літах. Умер у страшнім запущенню, мало що не з голоду. Тепер це була статочна пані, показної туші, гостинна і добродушна, і мала на переможну пасію сватати молодих панечів і панночок. У її санолах бували і пан президент, і місцевідник, і мало що не всі урядники кавалери з суду, з дирекції скарбу, з пошти, кандидати-адвокатури і так далі. Тьоця Зузя потребувала тільки раз зернути на кавалера і в тій хвилі відгадувала його смак і вміла підшукати йому партію. Вона раз у раз держала при собі по кілька панночок, яких сестрівниць, братаниць, кузинок, що їх стягала з різних закутків провінції, звичайно, серед незаможних і беззахисних, і покладала свою амбіцію в тім, щоб видавати їх замуж. Говорили навіть, що сама справляла для них шлюбні виправи, а що найважніше, їх будучим мужем вироблювала своїми впливами різні невеличкі посади, допомагала до авансу, рятувала в клопотах, у дисциплінках і так далі. От тут-то, в салоні тьоці Зюзі, я й пізнав свою будущу жінку. Я танцював з нею Мазура. Панночка подобалась мені. Ми балакали про байдужі речі і розійшлися. В часі другої візити ми розговорились трохи докладніше. Вона була сирота, мала по матері маленький капіталець, скінчила виділову школу і думала йти ще до вчительської семінарії. Ще того самого вечора я говорив з тьоцею, виявляв їй, що бажав би старатись у руку панночки. Тьоця заявила, що панночка має посагу півтори тисячі і що вона не мала би проти в мене нічого, але мусить побалакати з паном президентом третя візита, то були рівночасно мої заручені, а місяць потім я йшов уже до шлюбу, одержавши того самого дня номінацію на посаду в оцьому місці. По шлюбі була маленька забава з танцями у тьоці, а одинадцятій вночі ми обоє сиділи вже в вагоні другої кляси, білети вільної їзди вручала нам тьоця по шлюбі і гнали силою пари на своє нове життя. Розділ дев'ятий «Ну, це все, здається, досить звичайна історія», – промовив Євгеній, коли Стальський на хвилю перервав своє оповідання. «Я і перше чув про такі салони і про таких цьоць, і сам мало що не вдослоївся бути гостем у одної з них. Та тільки це все ще не виясняє вашої, як би то сказати, антипатії до вашої жінки. Адже самі кажете, що вона сподобалась вам. Хіба потім сталося щось таке? А вже ж, що сталося?» Зараз першого дня нашого спільного життя я пізнав, що кепско трафив, і то не тому, що моя жінка не любила мене. Знаєте, я ніколи не був у претенсіях і не дурив себе тим, що якась жінка може справді щиро полюбити мене. Мені байдуже було до того, навіть навпаки. Велика любов – то так, як високе шляхетство. Шляхетство зобов'язує. А я все волів бути свобідний від усяких собов'язань. Я знав з досвіду, що, не зблуджуючи зовсім любові, можна з женщиною дуже добре бавитись і веселитись, і навіть жити. Правда, так жити, щоб забавляти її, бути її слугою, паяцом, невольником і банкіром – це не був мій смак. Усякі балакання про альтруїзми, про абнегації і такі інші дурниці – я все вважав дурницями. Признаюсь вам, я хвилю дурив себе, міркуючи, беробітно, беззахисно, точай же вона, бачучи, що я вдержую її своєю працею, даю їй становище і повагу світі, схоче бути мені вдячною, буде йти мені під лад. І ось від першої хвилі нашого супружого життя я переконався, що моя жінка навіть поняття не має про це. Не то поняття, навіть фізичної стібності. У неї нема темпераменту. Вона холодна, як риба, понура. Все задумано, а ніколи нічого не видумає, без ініціативи, а притім уперта і завзята там, де можна мені зробити якусь прикрість. Одним словом, усі ті хиби, які я досі бачив у розбрід в різних блондинок, у неї я знайшов при купі в найвищій мірі. Наш сімейний віз зачав скрипіти від першої хвилі. Кілька день я ще пробував дійти з нею до ладу, але стрічав холод і апатію з її боку. По кількох днях прийшла катастрофа. Певно, що неприємна, а не для, для неї самої. В Стальській уставі пройшовся по кімнаті. Було вже досить темно, то Рафалович засвітив лампу і поставив на столі. У мене була служниця. Чудова молодичка, весела, палка. Така, яких її любив. Вечером, коли повечеряємо, жінка мовчить, дивиться вікно і зітхає. Я сиджу при столі, читаю газету, пробую заговорити до неї. Вона, мов, і не чує. «Ну, я пробую раз і другий, а далі подумаю собі, «Мара, тебе бери, ти іду до кухні». Тут моя Орися пряче посуду, чистить чоботи і співає собі тихенько. «Прийду, сяду, полакаємо, жартуємо». Жінка постоїть при вікні, потуманіє та й йде спати. А мені байдуже, мені весело з Орисяю. Так було раз, другий раз. Далі чую, моя жінка вночі встане з ліжка і тихесенько крадеться до дверей, що ведуть до кухні». Ага, думаю собі, заздрісна, підглядає. Ну-ну, може хоч заздрість, розігріє її риб'ячу кров. І жаждує собі далі зорисею, щепаю її. Знаєте, жінка послухала, послухала з півгодини, а потім чап, чап, чап, назад на своє ліжко. Я десь так по півночі іду також на своє ліжко. Чую, вона хлипає. О, ване Богу, думаю собі, ти мені тим не заімпонуєш? Я на таке оружжя твердий? Удаю, що не чую. Лягаю на ліжко і сплю собі спокійно. На другий день вона дується, не говорить, а мені байдуже. Не говориш, як собі хочеш. Про обіді насуплена. При вечері мовчить. То я скоро по вечері, до кухні і знов з Орисою побаришкував до півночі. І до спати, вона знов хлипає. Мені байдуже. Так було кілька день. Вона, певно, думала, що переможе мене своїм хлипанням і своїм сумуванням. А мене все ще дужче дразнило, ще гірше затверджувало проти неї. «Вперта ти не Богу, але я ще впертіший». Вона оповідала себе йдушно, майже жартливо, навіть не почуваючи, яке огидливе враження викликав тим у свого слухача.